Varmt välkomna till Det borde veta frågesporten med allmänbildning i centrum. Jag heter Johan Ågren och med mig i studion så har jag... Alexandra Örn. Och hon är vår domare ikväll. Hur känns det? Det känns bra, jag är laddad. Det är en av mina sista gånger här på ett taget som jag drar på praktik. Så att nu känner jag att jag är taggad till tusen och ska bara döma rätt. Jag tror att du skulle avsluta med tusen och en natt för att ja. du är en liten mellofantast inombords. Ja, det hade ju varit fint. Är du en Det är jag, men ja. Eh, ja, det vill man inte säga, för då kommer du säkert ställa massa svåra frågor som jag borde ha vetat. Det brukar ofta så. Vi har två tävlande med oss i studion. De heter Agnes Gassell och Mikael Eklund. Hallå! Jag <laughs> trodde det skulle komma mer fungerande. Eh, Agnes Gassell, Wernersborgs stolthet, Lilla Paris, Perla. Amen. Jag har inte så mycket mer. Birger, Sjöstedt, Berg. B.J. Sjöberg, yeah. nästan ett. Um, um, mm, det jag... borde du veta. Ja, precis. Jag tyckte att min kunskap var tillräckligt stor. Ja, du kommer från Stockholm, Mikael. Ja. 08-land. Ja. <laughs> Uvudstad. Alltså, sen så vill jag bara påpeka att hon heter faktiskt Kassel. Kassel. Jag säger alltid Kassel. Jag vet inte varför det Alla här är. Alla säger alltid Kassel, så du är inte ensam. Det känns inte bättre om jag ska vara uppviktig. Så vågar du inte rätta oss själv heller? Nej, jag känner att det är meningslöst Alla, alla säger ändå Kassell. Mm. Det är ditt nya jag. Det är mitt nya jag, det är mitt alter ego. Men vad, vad, varför alltså, brukar folk alltid säga Kassell? Bara här uppe i Vännersborg säger de rätt. Men det är väl, har du så här, syskon så att det gått i led, tänker jag. Alltså att det har fastnat på så sätt. Menar du efternamnet? Eller? Ja, precis. Alltså att jag kallas för Ågren för att jag har syskon. Ja, ja, nej, jag kallas faktiskt Kasseloftöst. Ja. Okay. Eh, vi har ju som vanligt en fullspäckad vecka framför oss. En fullspäckad vecka? Ja, det har varit en fullspäckad vecka. Ja, det har det varit. Vad är det som kommer ske i dagens program, Agnes? Eller vad säger jag? Alexander? Ja i dagens program Johan Ågren så kommer det att vara ett nyhetsquiz Där vi tar och kontrollerar våra tävlande om de då har hängt med under veckan som har gått med nyheterna Sen har vi då Vart ska vi som är nytt för i år fast det känns inte så nytt längre för vi har haft det hela säsongen Men vi ska då nå ett resmål med fem stycken ledtrådar Och avslutningsvis så har vi Lightning Round som kommer handla om häxor men först så kommer vi köra momentet Vem där? Ja, och hur går det det hur går det till? Ja, hur går det till? Det är så att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som en viss logik ska gestalta en känd person. Och medan tävlande då tror sig veta vem det är så ropar man sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp. Och svarar man inom 20 sekunder då får man tre poäng. Svarar man inom 40 sekunder så får man två poäng. Och efter 40 sekunder så får man logiskt nog en poäng. Svarar man fel så får man inga poäng, men man får inga minus. Har ni förstått, reglerna? Ja. Då tar vi och frågar vem där. Huka, huka, huka, huka, huka, huka, huka, är ett som besegrar all. världens största händer, men det väger ingenting. Tidningar! Tidningar! Tidningar! Tidningar! Tidningar! Tidningar! tidningar, tidningar. Vad, vad är kärlek? När det bubblar i kroppen som en kolsyrad dricka. När du fnissar som en liten flicka. Hello and warm welcome to Restaurant Sjömagasinet. Den här, den borde man ju ge ut på, på, på skiva så att folk som tycker om pepparkakor kan ha något att lyssna på när de blir lite sugna. Ja, vad, vad hände sen? Jo, ja, så jag... jag jag tog med mig gitarren och gick upp och ja, på hos skivbolaget. Ja. Ja, för jag tänkte de måste ju få höra den. Ja, ja Så kom jag dit då och så, och så träffade jag skivbolagsdirektören och så vi oss med. Jag kom på att jag borde ha varit mycket mer tydlig med vad det var vi sökte här för det här var en väldigt svår eh, vem där den här veckan. Eh, men det jag är jätteintresserad av att höra ifall ni har gissat vet vi kan börja med mycket som var den som gissade först. Mm, jag gissade på Björn Schiff. Det var ju tyvärr fel. Jag skrev Björn Ranelid. Mm. Uh, det är också fel, mm. tyvärr. <laughs> uh. <laughs> det, det, det var faktiskt en ganska komisk person, tycker jag. Jag hade kanske inte satt den heller och Ågren gjorde det lite svårare utan ledtråden innan. Ja, jag, jag borde gett ledtråden att det var en fiktiv person vi sökte. Uh, och att uh, det är liksom... Det är väldigt svårt för kopplar man ihop Alla ledtrådar så blir det På något sätt logiskt i slutet För vi börjar med Björn Schiffs Som är helt rätt och då hör vi Oga Ogachaka och sen så hör man ett Magasin, så det är Björnes Magasin Sen så hör vi Ranelid och sen så hör man Käll, som säger tidningar Tidningar, tidningar som också är ett magasin Och sen så har vi Björn Gustafsson som sjunger och sen så säger nog Sjömagasinet. Sen så är det bara eh, Björnäs magasin som man har västen av tiden. Ja, så personen vi sökte var alltså Björne. <laughs> Härlig person, tycker jag. Hade ledtråden hjälpt, under jag? Ja. Nej, jo, jo. Ja, jo, det hade hjälpt. Det, det blir ju lite enklare, mm. men det är ju inte superenkelt ändå. Jag tycker att vi borde få tre poäng var. Mm. <laughs> Jag är faktiskt inte så snäll domare här. Utan ni, man kan ju säga så att det ligger fortfarande på samma poäng, båda två. Det är vi har en spännande match framför oss. Mm. Äh, vad väntar här näst? Här näst så har vi då nyhetsquizet. Och där brukar du kanske köra ibland en liten sån här Fjung. Eller? Nej, det ingen, Nej, det är ingen fjong Det är på okej. alla andra grejer men inte alla på här. Andra. Jag är förvirrad, förlåt <laughs> Ja, men nyhetsquizet som jag sa innan då, Nu ska vi kontrollera er som tävlar eh, Om ni har hängt med i nyheterna Från veckan som har gått Och eh, under en minut var Så kommer Johan här då att eh, läsa upp nyheter eh, Och en och en Så får man svara om det är sant Eller falskt Ja, det är så det fungerar. Mika, du sa själv innan här att du tror att du kommer vara ganska dålig på det här. Ja. Hur kommer det sig? För att jag har ju inte läst nyheten på, på ganska länge. Oj, mm. då, då, då tror jag, Agnes, har du läst nyheten i veckan? Nej. okej. Okay. Det här är alltid spännande, för alla svarar alltid nej. Jag vet inte riktigt hur det här går. Nej, förra veckan så hade vi ju Carl och Markus här och tävlade i studion och... Kala hade då sagt att han inte hade läst nyheterna... Nej, det var Simon och Markus förlåt. Och Simon sa att han hade inte läst nyheterna en enda gång här under veckan. Och han tog alla. har vi alla rätt. Mm. Så att, eh, allt kan ju hända. Mm. Mm. Det är ju bara sant helt fast, och det går att gissa sig till. Men vi, jag tycker att vi kör igång. Vi börjar med Micke. Känner du er redo? Ja. Då kör vi. SMHI meddelar att årets aprilväder är ovanligt varierande i stora delar av landet. Sväl södra som norra Sverige upplever ovanligt stark väderväxling. Sant. Falskt. Den norska skidskärnan Peter Nortug petas från det norska skidlandslaget. Sant. Sant. Slumpmässigt har några av svaren från vårens högskoleprov granskats extra mycket. Detta är en satsning för att minska fuskandet. Sant. Falskt. Brommafestivalen kommer i år att satsa extra mycket på att höja säkerheten. Det innebär bland annat att färre alkoholbaror och mer vatten på området. Sant. Falskt. När en kvinna skulle lämna blod på sjukhuset meddelade personalen att hon rapporterats avliden. Misstaget berodde på en förväxling av personnummer. Sant. Sant. I veckan skickas mönstringsbrev ut till 90 000 unga tjejer och killar. Av dem kommer cirka 5 000 utvalda att göra lumpen redan till sommaren. Sant. Sant. Kändiskocken Gordon Ramsay tjänade under 2016 runt 500 miljoner svenska kronor. Han meddelar nu att hans fyra barn kommer inte att arva Sant. En... Sant. Antalet som väljer att prenumerera på papperstidningen från bland annat Expressen och Aftonbladet är i dagarna den högsta siffran på 10 år. Falsk. Falskt. Det är väl helt okej? Okay? Nej. Tycker du inte det? Nej. Vad kunde du gå alltså, vad, vad tycker du är ett okej okay resultat? Ja, men nästan håller det. Ett fel kanske. Ett fel, oj. Agnes, mm. är du redo? Ja, jag tror det. Oj, vad tveksam du mm. Nu det... när Micke gav mig lite press och sa att man borde ha nästan alla rätt så känner jag mig lite dum om jag säger väldigt mycket fel. Men det kanske är en taktik från hans sida också. Mm. Ja, för ska psyka mig bara trycka ner mig. Ja, det mm. hade varit min taktik. Man vill, ska, man vill ju inte att motståndaren ska prestera så bra som möjligt. Och inte eller må bra. Nej. Det, det. Ingen kommentar. <laughs> Agnes, är du redo? Ja. Då kör vi. Mediesajten Internet World visar att försäljningen av tv-apparater kommer minska drastiskt de kommande tio åren. Istället ökar köpen av plattor. Sant. Falskt. Vid starten av allsvenska matchen mellan AIK och Halmstad BK finner en spelare något ovanligt i mitt cirkeln. Det är något som passat på att göra nummer två. Sant! Sant! Färre studenter väljer att ta studielån. En av orsakerna kan vara att det är fler som väljer att bara läsa enstaka kurser istället för program. Falskt. falskt. Kändisparet Kylie Jenner och rapperen Tiger ska ha gjort slut för gott efter sex år tillsammans. Orsaken ska vara att Kylie, 19 år, är less på att vänta på ett fri frieri. Sant. Sant. Piteå är den motorcykeltätaste kommunen i hela Norrbotten med över 35 motorcyklar per tusen invånare. Sant. Sant. Gebelglass återkallar samtliga sorter Av sommarens nya sortiment Orsaken ska ännu vara hemlig Och präståldens mannen menar att det är olyckligt Falskt falskt. Björnen har minst sagt vaknat upp från sitt ide Under helgen var en nalle så pass hungrig på ren Att den var tvungen att skjutas I, vä i Västerbotten för att inte skada djuren Sant, Sant. Starkt Bra mm. från båda tycker jag ändå Tack så mycket Ja det var bra <laughs> Uh, ska vi gå igenom resultaten nu eller ska vi vänta lite? Ska vi inte hålla lite på spänningen tycker jag. Ja. Jo. Det räcker att man säga att det är väldigt jämnt så här och så så är alla i studion <snar> megaladdade för att ta poäng vidare. Ja, mm. men det tycker jag att vi lyssnar på det här som är veckans singel på PTFM studentradio 92,8. Want it Did you want it Back Oh my it Tears me apart Did you ever fight it All of the pain So much pride Running through my veins Kvanka att vi hade uttalat. Jag är fruktansvärt dålig på uttal överlag idag känner jag. Uh, jag vet faktiskt inte. Hur ska man. Ska vi gå, gå igenom ställningen? Ska vi göra det? Jag trodde vi skulle hålla på spänningen. Men, men ska vi hålla den så länge. Nej, okej. Okay, vi går igenom ställningen. Det, det är faktiskt inte så himla mycket att gå igenom. Uh, eftersom att vem där när vi hade Björne, så tog ju båda hem noll poäng. Men sen under nio så tog Mikkel här fem poäng och Agnes sex. Så att det är väldigt, väldigt jämnt här inför de två sista. Mm. Eh, vad säger man? Grenarna? Eh, momenten. Momenten var bättre. Tack. <laughs> Men eh, jag fick ju vis med tips över vad jag borde haft i vem det är. Vad sa du mycket att jag borde haft? Mm. Kunde jag ha frågat vilket körverk de hade stulit? Björnens i från. Mm, just det. Förla gubbar. Skulle hade velat annat varit med där. Ja, många såg glad ju snott också från Telemons kör som inte minns var det Nej. Vad mm. sniglar? Mm. Tygdänges snigeljud. <laughs> För Björns lilla kompis som var en knapp tror jag. Alltså, de, de hade äh, jag ska inte gå in på det. vad väntar här nästa, Alexandra? Ja, vad väntar näst Jo, momentet. Vart ska vi? Där är Amanda gärna vill att jag säger vart fan ska vi? Som jag alltid tycker att det är lite jobbigt att säga, men upp. lite side-info. Men varje vecka så har vi då ett nytt resmål som vi når med fem stycken ledtrådar. Det är Johan här som läser upp ledtrådarna och när man tror sig veta svaret så ropar man sitt namn och skriver ner sitt svar. Då... Och, och sen så går man vidare till nästa nivå och poängskalan är 5, 4, 3, 2, 1 och man får bara gissa en gång. Var det en luddig förklaring här? Nej, Nej det funkar inte. Mm. Skriv ner när ni kan och jag kommer läsa frågorna massvis med gånger. Men först ska jag spela en jingle för den glömde jag spela innan vi gjorde. You shall be the fellowship of the ring. är right. Where are we going? Where are we going, säger Pippin. Uh, ja, vart ska vi? Är ni redo? Ja. ja. Ja, då tar jag och spelar en matta som inte har någonting med resmålet att göra. Men det är fin bakgrundsmusik. På fem poäng. Peter har en central plats i vår stad. upprepar. På fem poäng. Peter har en central plats i vår stad. Fyra poäng. Russell Crowe hämnade sin fru i den här staden eh, i den här i den här staden i vars mitt en enklav ligger som skyddas av en tre kilometer lång mur. Jag upprepar på fyra poäng. Russell Crowe hämnades sin fru i den här staden i vars mitt en enklav ligger, som skyddas av en tre kilometer lång mur. Mikael? Frist vågat av Mikael här. Tre poäng. Kanske väljer du att skriva din roman i staden vi söker. Historiska miljöer, det finns det gott om. Agnes. För de som lyssnar så kan vi säga upprepa tre poängen igen. Kanske väljer du att skriva din roman i staden vi söker. Historiska miljöer, det finns det gott om. På två poäng, den eviga staden med en spansk trappa som en del av turistmålen tillsammans med forum, bågar och kolosser. Och på en poäng har vi, den här staden byggdes inte på en dag. Dessutom leder alla vägar till Italiens huvudstad. Vi låter den här fäda ut lite. Michael Jacksons lilla dänge. Och Mikael, du gissade först igen. Ja. Vad gissade du på? Rom. Och det är ju rätt svar. Det var faktiskt stället vi var på väg till. Agnes, vad har du skrivit på din lapp? Jag gissade också på dem. Oj, det är bra. Två rätta svar. Mikael, du gissade ju redan på fyra poäng. Ja. Vad var det som fick dig att eh, hitta platsen? Nej, jag vet inte. Jag fick en känsla av... Var... Nu minns jag inte vad... uh, Russell Crowe hämnade sin fru i den här staden. Ja, min gladiator. Precis. <laughs> jag blev lite såhär, var det kanske i någon annan stad han hämnades? Men nej, det måste vara Rom. Ja, det hade varit taskigt om det var någon annan. Lite, lite för detaljerat. <laughs> vad, vad tog du det på, Agnes? Egentligen tänkte jag på femman, för då, då tänkte jag igenom och Då tänkte jag Sankt Peter, Petersburg. Mm -hmm. Men så blev jag jätteosäker, för jag tänkte att Peter kanske är en person i den här staden. Och jag hade inte tagit det på Russell Crowe, för jag har inte sett filmen tyvärr. Men på trean när det är, du pratar om historiska städer så tänkte jag, men Rom, Rom, det är ju allt. Mm. Eh, poängen är, alltså, tredje poängen är, ju kanske väljer du att skriva din roman i staden vi söker. Eh, som Peter har skrivit ledtråden, eh, eller gett mig svaret, roman, <laughs> loll. Så eh. jävla dåligt. Ja, lite. Eh. Peter har en central plats i staden, det är St. Peterskyrkan eller bara Peterskyrkan i Vatikanstaten. Uh, Russell Crowe i filmen Gladiator och sen så klaven i Vatikanstaten, nämligen som vi pratade om uh, Spanska trappan ligger mitt i staden Forum Romanum har en massa <skratt> kända byggnader, uh, Trymfbågen Kolosseum och uh, ja, alla vägar ledde till Rom och det byggdes inte på en dag, det är inte supersvårt uh, Vi fortsätter tänker jag, vad är det som väntar här härnäst? Oh, vad här kommer här näst? Jo, häxor! Kul tycker jag, för att det är jag som har skrivit frågorna med. Men eh, det är Lightning Round. Ja, och eh, som jag sa då var dagens Lightning Round om häxor. Eh, och eh, Johan då kommer att ställa frågan. Och då gäller det att ropa sitt namn så snabbt man kan när man kan svaret och säga det man vill svara och har man fel så går chansen över till motståndaren. Logiskt, man får en poäng för varje rätt svar, man får inga minuspoäng vid fel. Vi har ju två gamla veteraner med oss här. En finalist och en som åkte ut varje gång i första omgången. Ja. Men mot den som faktiskt vann hela tävlingen två gånger. Ja, men så att, ja, det är, ska man förlora, ska man förlora mot den som vinner. Det är helt rätt. Ja. Känner ni er redo? Ja, ja Okej, okay. då kör vi igång Påskhelgen är populär för så kallade Påskkärringar Vad heter platsen? Mikke, blåkulle Rätt Kalle Anka är en poppis profil Mikke, makade Ja, Rätt, snabb Häxor uppkom från början i Europa I tron om att kunna utöva trolldom Det var specifikt en viss väljon Där man trodde på dem Vilken Agnes, vilka? Det var inte det vi sökte här ah, Okej, okay, men då är det kristendom Ja, jag ger det Ännu ja, ah. rätt för, för att, ja. Mm. Ja, Förlåt Salla spelet Mikael blir arg här ja. Okej, okay, jag, jag ger ingen poäng föran. Så vi, kör, vi gör om här i Tyvärr, Agnes Vi fortsätter eh, Sabrina Tonårshexan var en populär serie Som fick sju säsonger Vad hette den populära häxan Sabrina i efternamn? Mycket. Spellmän. Rätt. Barbara Sudunk avvättas för häxeri som den sista i Europa. Vilket århundrade är det? Agnes. Äh, Agnes var först. 1800-talet. Rätt. Av någon anledning blev häxa något en kvinna kallades för. Männen kallades någonting annat. Vad då? Häxkar. Agnes. Häxkar. Fel. Häxkar är fel. Pass. Trollkar. Mhm. Så logiskt nog. Det finns mängder av trollkarlar och häxor i Harry Potter. Bellatrix Lestrange är en av dem. Vad heter skådespelerskan? So. Helena Bohem Carter. Rätt. Hexan Surtant är en fiktiv figur som för första gången dök upp som ett inslag i SVTs jullovsmorgon 2004-2005. Vem spelade huvudkaraktären? Ingen kunde det svaret. Rätt svar är Katrin Sundberg. Mormon är, eh, eh, är ett väsen som i sagorna ansågs. Nej. Mormon är ett väsen som i sagorna sågs som en likhet till häxan. Vad åt en mormon? Mycket. Barn. Rätt. Det är helt skägg. Vi fortsätter för vi har tid kvar. <laughs> eh, häxor använde ett föremål som var eh, som en gryta för att blanda dyker och Mickey? annat. Kittel. Rätt Att skydda sig mot häxor kunde göras på flera sätt Mot sjukdom en häxat bringat en kunde man använda en speciell former som bygger på ett ord Vilket? Mikke Abrekadabre Rätt Idag finns det många som kallar sig häxor utan koppling Mikke Wicca Rätt Hans och Greta är en känd folksaga från tyskland men Agnes Pomprepossa Fel Nej Hans och är en känd folksaga från Tyskland med en häxa i sig. Vilka har skrivit Hans och Gveta? Bröderna Grimm. Rätt. Att klä ut sig till en häxa på Halloween är populärt. Vilket land härstammar Halloween ifrån? Mikke, USA. Fel. Agnes, äh, äh, Mexiko. Rätt svar, Irland. Det gjordes 2016 en film där häxan i e. Tundrosa fick sin egen skildring. Hon spelades av Angelina Jolie men vad hette filmen? Klädd i svart. Eh, Agnes Maleficent. Oh, jag kan inte uttala det. är det det? Ja. Och sista frågan. Förutom påsken så sades häxorna åka med sina kvastar till Blåkulla en annan afton. Vilken då? Det lät som Inget, en pasta ja, nej. Rätt svar är valborgsmässafton Och eh, hur kändes Alltså jag måste ju ändå säga att du var väldigt duktig på häxor Mikael. Ja, nej men jag tror att du var Jag hade nog mest tur och Jag tänkte, jag undrar hur frågan kan avslutas mm. Hur upplevde du det Agnes? Nej, alltså Mikael var snabb mm. Och han sa att han skulle vara dålig på det här Så jag hade ju förväntat mig det Men det här var ju lite sykande Från hans håll, vilket inte var helt eh, oväntat Brukar han ofta använda sån omvänd psykologi? Ja. Upplever du, gör, gör du det mycket? Ja, jag vet inte. Jag, jag tänker väl det värsta om för Sen så blir man positivt överraskad. Det gäller alltid eller livet? Ja. Även när Signe kommer att krafsa där klockan fyra på morgonen? Ja. Nej, nej, det, det är nog bara, bara negativt. Det är bara negativt. Det ja. finns ingen, ingen golden lining. Nej. Uh, Känner ni att det var något ni behövde behövde veta i kvällens program? Nej. Nej. Ni kunde allt. Inget där om Björnes magasin heller ens. Ja, men det var inte vårt fel. Det var ju... ja, men det var det ju lite. Ja. Nej, det var en dålig fråga. Jag jag gjorde mitt bästa för att ni skulle förstå. Ja, vi tycker om dig ändå. Ja, det uppskattas. Jag tycker om att bli omtyckt. Det är en superkraft jag har inom mig. Alexandra, hur ja. har det här. Vad har hänt på vägen här i de här 30 minuterna som lyssnaren har följt med? Oss? Ja, vad har hänt? Här kommer en liten återberättelse från mig. Vi inledde ju med vem där som svaret var björne och det blev noll poäng från båda parter. Sen hade vi då ett nyhetsquiz där Mikael tog hem fem poäng och Agnes tog hem sex poäng. Sen körde vi vart. Fan ska vi? där vi åkte till Rom och Mikael tog den på fyra poängen och Agnes på tre poängen, så att vi hade oavgjort där 9-9 inför den sista omgången som var lightning round med häxor och där får jag faktiskt säga att jag blev ganska imponerad av Mikael sätt att svara på att det var pang på ibland lite chansartat ibland men det verkade ju fungera för han tog faktiskt hem åtta poäng och Agnes som Kanske hade kunnat frågorna om hon fått hela svaren, eller hela frågorna antar jag. Eh, hon tog tyvärr bara hem tre poäng. Så att Segen gick där till Mikael med 17 och Agnes fick sedan 12. Äntligen får jag vinna den här skiten. <skratt> Hur känns det Micke? Det känns, det känns att nu kan jag avsluta mitt liv <laughs> Jag är faktiskt väldigt imponerad av poängen från båda parter För att eh, det är mycket poäng som har samlats in den här omgången tycker jag Ja, så alltså skulle Agnes deltagit i vilket annat program som helst den här säsongen Skulle du ha vunnit tror jag Ja, tack så mycket uh, Så det är ju ändå en bragd mm. hur, hur känns det? Ja det känns bra, jag hoppas att mycket vinner här så att jag eller förlorar mot finalisten igen vilket jag brukar göra Tyvärr är det väl inte en sån säsong Nej, tyvärr, vi har ju ingen slutspelsträd utan vi tar oh. bara tävlande som kommer fram och tillbaks hela tiden Så det här var bara det? Ja, det här mm. var det, men det hade ni kul Ja, ja mycket vann <laughs> Det är sån glädje här från mycket. alltså man känner det i hela studion att det bara strålar glädje från här just nu Och sen så finns det väl en avslutning också Avslutning ja, i förgen Vi kommer ha en avslutning på förgen Det finns inte så mycket detaljer Vi gick ut med det i veckan Men jag har inte jättemycket mer att säga Har du saker du vill tillägga? Saker du tillägga? Att jag vill önska er Alla andra i produktionen Lycka till de här veckorna när jag försvinner Ja, Tack så mycket Jag önskar alla som lyssnar en glad påsk Ja det vill jag också önska Det glömde jag säga Jag vill önska en glad påsk jag tackar hemskt mycket för att ni deltog mm, tack, tack så mycket Ha det gott. hej